Eta gu atzetik egin, aurretik egin, akarabanan. Gero jugo gara, basti dara, hori, ni gero musika jarriko dut, basti korrika etorri artean txey izango gara. Bueno, ba, esgnatzea bueno, sortzik aldea horta, korrika rapatzen dugu, begiratzen dugu dena ongi di juan, gero aurreatzea, eta aukeratzen dugu herri bat, han musika jarriko dut. Eta, gero, bez, Ja, musika ba ordu ordu terdi pare bat ordu musika jarri eta berriro korrikari itxoen dena ongi da joan eta ja gu loitera bizitzen da oso osea, oso onkigarria oso onkikarria da dena ikuste ituzun irudik pasaba e, komendatzen dut korrika barrutigan sautzea zeratik sigitzen duzu Ni seatiak. Ba, ez erragati kuxtero, kuhikaren gibeletik ibiltzen zira, 11 egunu. Eh, euskarari bultala bat emanta, emateagatik an eta euskara presente on berdula leku guztietan, mm -hmm. Euskal Herrian. Eta DJV ul ikusterakoan jendeak ezagutzen zaitu, ez orain? Ba, bai, bai. De sente. Beren egin naiz eta niguzte korrika ta gero ja izango da bumba. Eta zer Zer duzu so gustukoa korrikan ibiltzen sarelarik zeu. Ze gustuko? Ba, jendearen irudiak, ez? Eh? Ze, ze, ze, ze, no, zenbat emozio transmititzen ditun, eh? Jende bakoitza, osea, eh heldu, gumeak, ba, korrikari txoiten, korrikadi joaztenen, ba, osea, jas, eh, duten aurpegia, alaitasuna, azkena euskera halaia da. Mm. Eta zut musika pasatzen duzu tarteka. E, zer da funtzionatzen duen kantua? Zer funtzionatzen? Ba, edo zein... Ma ma e, ...martxosoa dena, bez? Ba, ba jendeak e, korrika inguruan, ba, espero esperoduna ba, korrikakoa korrikako bestiak ez? Baina, gero, ez pues, da, edo zein martxatako adibidez... Egun hauetan jartzen nahi naiz polka adibidez eta Bae. jende guztia dantzatzen du! Eta, giro zona, ba igual polka jarreko. Hori funtzionatzen du beti. Polka beraz ez dantzatzena zangoa kaira. Da ba, hori da, hori da. Ja, ya saltas una gaitzen dituzu berotzen giron. Ba, berotan ditut. Horri lekek? Ba, bai. hori da. Ja, hori? O, hama, ha, o, ba,